залетів до сьомого неба і пролетів далі крізь сто тисяч запон світла і мороку і досягнув місця, де немає ні шести властивостей, ні чотирьох елементів матерії, де не існує ні земля, ні небо, немає ні верху, ні низу, ні початку, ні кінця, ні сліду мови, ні слуху, ні понять, ні розуму і навіть щонайменшого розуміння. Шимсі Ефенді поглянув на султаншу з неприхованою ненавистю, але стримався, і тільки про невиразно. «Скажи, знання Валаха, я тільки умовляч, що ясно викладає. Дяка Богові, що її уста закривав ямшак, і Шимсі Ефенді не бачив посмішки хорем, але сміялися її очі в прорізах яшмака». Сміх бив тепер із кожного нового запитання цієї незвичайної султанчій геурки. Ваші руки, ошановний, як і ваш розум, не мають спочинку, перебираючи зелені зерна чоток. Чому ця низка розділена на три рівні частини, які значаться червоними зернами? Шемсі Ефенді пожвавішав, діставши нагоду виказати своє знання. Під час битви при Бедері, о моя султанша, пророкові, хай завжди буде над ним благословення Аллахове, вибили зуб. Тоді пастух з Ємену Увейс-Карані, палаючи ремністю у вірі, став висмикувати один за одним свої зуби. Тридцять два зуби Увейса-Катарані і один зуб пророка склали основне ядро мусульманських чоток Теспіх. Друга частина зветься Тахміт, себто нанизана третя такбір. Від Аллах акбар, Бог великий. Хурем на силу втрималася, щоб не спитати, чи тахміт не походить від Ахмак, септо дурень. А скажіть мені, о ефенді, яку ж порадити порадите ви часом для свого царственного вихованця, поспитала вона. Відповідь на ваше запитання, моя, султан, що ми знайдемо в одному з наших казань. Нух, мусульманське ім'я Ноя, мав одну дочку, а женихів прийшло три. А що приходили води один за одним, то Нух усім пообіцяв. Потім звернувся до Аллаха. Що робити? Аллах звелів узяти кішку і ослицю і замкнути їх на ніч з дочкою. Коли вранці Нух пішов туди, то побачив трьох однакових дівчат. Яка з них його донька? Не міг виявити. Тоді взяв мушту, якою шевці вигладжують шкуру, і спитав, з чого вона зроблена. Одна дівчина сказала – заліза. Друга сказала – зміді. Тільки третя, перш ніж відповісти, вимовила ім'я Аллаха. Так Нух здогадався, що це його донька. Ось чому жінки неоднакові. То вперті як ослиці, то хитрі як кішки. Тільки деякі, хай буде над ними привіт Бога, тихі і слухняні, як донька Нуха. Женитися треба із сліпою, глухою, безрукою і кульгавою. Це означає, що йде вона праведним шляхом, ніколи не відхиляється, не бачить і не чує нічого, що супротивне шаріату, і не простягає... Руки до того, що заборонено законом. Дякую вам, шановний, відпускаючи шемсі ефенді, чемно мовила хорем і ще довго потім сиділа в книгозбірні, не знаючи, дивуватися їй, обурюватися чи заридати від безнадії відчаю. Проклятий світ, прокляте життя, ні спільника, ні помічника, ні душі співчутливої. Вимушена зоставатися сама. Нікого не знайдеш, не вибереш, не наблизиш. Не зробиш з повірником. Бо й досі становище твоє непевне. Нез'ясовна захопленість Султанова може зникнути так само нез'ясовно і несподівано. А довкола самі вороги, підступи, зловтішне вичікування, євнухи які сьогодні повзають біля твоїх ніг, завтра залюбки зав'яжуть тебе в шкір'яний міг і вкинуть тайкома в босфор. Кизля рага, що поштиво вклоняється ще здалеку, стежить за кожним твоїм кроком і мерщій доповідає чорногубій валіде.